Розділ третій оповідає про те, як Оліверові Твісту мало не дісталося місце, аж ніяк не райське. Цілий тиждень після того, як Олівер Твіст учинив свій блюзнірський і ганебний злочин, попросив дати ще каші. Його, згідно з мудрою і милосердною хвалою Ради, тримали під замком у темному карцері. На перший погляд природно було б припустити, що якби Олівер з належною повагою поставився до віщування джентльмена в білому жилеті, то міг би рази назавжди уславити його пророчий дар, прив'язавши один кінець своєї хусточки до гачка на стіні, а другим – зашморгнувши собі шию. Проте здійснення цього подвигу перешкоджала одна причина, а саме – Спеціальним наказом, урочисто ухваленим Радою в її повному складі, пусточки було оголошено предметом розкоші, навіки вічні недосяжним для бідняцьких носів. А ще більшою перешкодою були юний вік і дитяча недосвідченість Ольвера. Він тільки гірко плакав цілий день, а коли наставала довга похмура ніч, Затуляв руками очі, щоб не бачити темряви, і, забравшись у куток, намагався заснути. Раз у раз він прокидався і підхоплювався, тремтячи всім тілом, а тоді ще щільніше притискався до холодної твердої стіни, немов шукаючи в неї захисту від мороку і самоти. Та хай вороги цієї системи не думають, що під час свого самотнього ув'язнення Олівер був позбавлений добродійного впливу фізичних вправ, спілкування з товаришами чи духовної розради. Щодо вправ, то в цю чудову холодну погоду йому дозволялося щоранку обливатися водою з-під помпи на брукованому подвір'ї у присутності містера Бамбла, який, щоб хлопець бува, не застудився, ціпком розганяв тепло по його тілу. Щодо товариських зустрічей... То через день Олівера приводили до їдальні, і там привселюдно шмагали різками задля перестороги і прикладу іншим. А щоб не позбавити Олівера духовної розради, його щовечора заганяли стусанами до тієї таки зали і дозволяли втішатися спільною молитвою хлопців, до якої за розпорядженням ради було внесено спеціальний додаток. У тому додатку хлопці молили Бога, щоб він зробив їх добрими, чесними, слухняними і покірними, і оберіг від гріхів та вад Олівера Твіста, котрий перебуває, як недвозначно говорилося в молитві, під заступництвом та обороною нечистої сили і є диявольським поріддям і виплатком пекла. Одного ранку... Коли Олівер перебував у такому от чудовому блаженному стані, містер Гемфілд сажотрус, Трус простував по головній вулиці містечка, напружено міркуючи про те, як би заплатити за квартиру, бо останнім часом хазяїн напосідав на нього аж надто настирливо. Та хоч як він крутив, хоч як вертів, а виходило, що потрібної суми п'яти фунтів, Йому не зібрати. Плутаючись у цій арифметиці, сповнений відчаю, містер Гемфілд то ламав голову собі, то намагався проломити голову своєму Віслюкові. Аж раптом йому впало в око оголошення на воротах робітного дому. «Тпру!» – гукнув містер Гемфілд Віслюкові. Віслюк перебував у стані глибокої задуми розмірковуючи, мабуть, про те, чи дістанеться йому капустяний качан, коли він довезе до місця призначення свій візок з двома мішками сажі. Тому, не дочувши наказу, він дріботів собі далі. Містер Гемфілд люто вилаяв і осла, і ослячі вуха, і, наздогнавши його, торохнув по голові так, що вона неминуче, Луснула б, якби не була ослячою. Потім, що сили шарпонув за вуздечко, Чемно нагадуючи Віслюкові, що в нього є хазяїн, Завернув його назад і наостанку оперіщив по голові, Щоб забити йому памороки аж до свого повернення. Домігшись таким чином свого, Містер Гемфілд пішов до воріт читати оголошення. Біля воріт, заклавши руки за спину, стояв джентльмен у білому жилеті. Він саме вийшов з кімнати засідань, де мав нагоду висловити кілька глибокодумних сентенцій. Ставши свідком маленького непорозуміння між сажотрусом і віслюком, він радісно всміхнувся, коли містер Гемфілд підійшов до оголошення, бо відразу зрозумів, що містер Гемфілд, Саме той вихователь, якого потребує Олівер Твіст. Прочитавши написане, містер Гемфілд усміхнувся і собі, бо якраз п'яти фунтів йому і бракувало. Що ж до хлопчика, який йшов на додачу, то містер Гемфілд, знаючи, як годують у робітному домі, не сумнівався, що він виявиться недомірком, для якого жоден димар не буде завузький. Тому він іще раз перечитав по складах оголошення від початку до кінця, а тоді, доторкнувшись на знак пошани до своєї хутряної шапки, звернувся до джентльмена в білому жилеті. Цей от хлопчик, сер, якого парафія хоче гум, віддати в науку, почав містер Гемфілд. Так так, чоловіче, кажіть сміливіше. Відповів джентльмен у білому жилеті, поблажливо всміхаючись. «То якби парафія згодилася, що він навчився гм, легкого, приємного, ремества, у доброго і поважного сажотруса, то я б його взяв, бо мені потрібен учень». «Заходьте», – запросив джентльмен у білому жилеті. Містер Гемфілд спершу ще раз почастував віслюка по голові і добряче смикнув за вуздечку, аби той не надумав тим часом дати дьору. А тоді подався слідом за джентльменом у білому жилеті до тієї самої кімнати, де Оліверу перше його побачив. «Це погане ремесло», – мовив містер Лімкінс, коли Гемфілд знову висловив своє бажання. «Буває, малі Жотруси душаться в димарях», – докинув інший джентльмен, «Тільки через те, що дехто змочує солому, перше ніж підпалити її в каміні, щоб хм, хлопець хочі ж вилазив», – пояснив Генфілд. «Від вогкої соломи диму багато, а вогню ніякого, а самим димом хлопця не викориш». Він просто засинає, бо його хлібом не годуй, дай тільки поспати. Хлопці вони гм, дуже ледачі. Їх, джентльмени, нічим не проймеш, не викориш, окрім як добрячим вогнем. До того ж вогонь їм на користь, джентльмени, бо коли вони бувають часом застрянуть у димарі, досить їм припекти п'яти і вони звідти кулею вихопляться. Джентльмена в білому жилеті це пояснення видно неабияк насмішило, але погляд містера Лімкінса урвав його веселощі. тому члени ради почали перемовлятись, але так тихо, що почути можна було тільки слова «Зменшаться витрати», «Поліпшився баланс» і видрукуємо звіт. Але і ці слова можна було розібрати лише завдяки тому, що їх повторювали дуже часто із притиском. Нарешті перешепти скінчилися, члени ради урочисто посідали на свої місця, і містер Лімкінс промовив. «Ми розглянули вашу пропозицію і вирішили, що нам вона...» «Не підходить». «Аж ніяк не підходить», – докинув джентльмену у білому жилеті. «Зовсім не підходить», – хором додали інші члени ради. Оскільки репутація містера Гемфілда була трохи підмучена, подейкували буцімто він замордував трьох чи чотирьох хлопчиків сажотрусів. Йому спало на думку що членам Ради чомусь заманулося зважити на цю незначну обставину, котра, як на його погляд, зовсім не стосувалася до діла. Взагалі, така дріб'язкова прискіпливість була їм невластива. Але не маючи особливої охоти ворушити давні справи, містер Генфілд пом'яв у руках шапку і повільно рушив до дверей. Зупинившись біля порога, він спитав, «То ви не віддаєте мені, хлопця, джентльмени? «Ні», – відказав містер Лімкінс, – «Ремесло у вас важке, а тому ми вважаємо, що запропонована нами винагорода для вас завелика». Обличчя містера Гемфілда прояснилося. Він швиденько повернувся до столу і спитав, «Ну, а скільки ж ви даєте? Кажіть, тільки не треба кривдити бідного чоловіка. Кажіть, скільки?» «Як на мене, то три фунти десять шилінгів вистачить цілком», – сказав містер Лімкінс. Оці десять шилінгів зайві», – втрутився джентльмен у білому жилеті. «От такої», – вигукнув Гемфілд. «Покладіть чотири фунти, джентльмени. Покладіть чотири фунти! І ви здихаєтесь його раз і назавжди! Згода?» «Три фунти десять!» – твердо повторив містер Лімкінс. «Отакої! Ну давайте, гм. ні по-вашому, ні по-моєму!» – запропонував Гемфілд. «Три фунти п'ятнадцять!» Не додам ані фартинга, відрізав містер Лімкінс. Кривдите ви мене, джентльмени, ох, кривдите, нерішуче сказав Гемфілд. Ха, ха знащо? мовив джентльмен у білому жилеті. Та цього хлопця варто і за спасибі взяти. Забирайте його, не будьте дурним. Кращого учня вам не знайти. Час від часу пригощайте його дрючком, це піде йому на користь. А на харчі не дуже витрачаєтесь. Його у нас не перегодовували, відколи він народився. Ха-ха-ха!» Містер Гемфілд насторожено оглянув обличчя тих, що сиділи за столом, і, помітивши, що вони всміхаються, теж ошкірився. Угоду було укладено. Містера Бамбла уповноважили того ж таки дня доправити Олівера Твіста разом з документами до суду, щоб оформити її юридично. На виконання ухваленого рішення малого Олівера, вкрай здивованого, випустили з карцера і наказали надягти чисту сорочку. Тільки-но ну він завершив цю незвичну для нього гімнастичну вправу. Містер Бамбл власноручно приніс йому миску каші з святковою добавкою хліба дві з чвертю унції. Приголомшений цим видовищем, Олівер жалібно заплакав. Він подумав і цілком логічно, що рада ухвалила зарізати його для якоїсь потреби, інакше б у навіщо було його відгодовувати. Не плач, Олівере, бо почервоніють очі. Їж і радій, поважно і урочисто мовив містер Бамбл. Тебе, Олівере, віддають у науку. У науку, сер? тремтячи перепитав хлопчик. Еге ж, Олівере, сказав містер Бамбл. Добрі ласкаві джентльмени, що заступають тобі батьків, яких у тебе немає віддають тебе в науку, поставлять на ноги, виведуть у люди, хоч це обійдеться парафії аж у 3 фунти і 10 шилінгів. 3 фунти, 10 шилінгів, Олівере. 70 шилінгів, 146 пенсовликів. І все це заради зіпсованого хлоп'чиська, без рідного сироти який нікому не потрібний. Містер Бамбл на мить щоб звести дух, а в бідолашного хлопця бризнули з очей сльози, і він гірко заплакав. Ну, годі, сказав містер Бамбл уже не так гучно, бо йому приємно було бачити, як подіяло його красномовство. Годі, Олівере, витри очі рукавом. Кінили сльози в кашу. Це ж нерозумно, Олівера. Містер Бамбл казав правду. В каші і так було забагато води. Дорогою до суду містер Бамбл пояснив Оліверові, що від нього вимагається єдине. Радісно всміхатись, а коли суддя спитає, чи хоче він йти в науку, відповісти, що дуже, дуже хоче. Обидві настанови Олівер пообіцяв виконувати, тим більше, що містер Бамбл прозоро натякнув. У тому разі, як Олівер не послухає, його спостигне невимовно страшна кара. В суді Бідл, наказавши чекати, замкнув його самого в якійсь комірчині, де хлопець, злякано скулившись, просидів з півгодини. Зрештою, містер Бамбл просунув у двері голову, цього разу не прикрашену трикутним капелюхом, і голосно промовив Олівере, хлопчику мій, ходи но сюди. А потім грізно блиснув очима і стиха додав Пам'ятай же, що я тобі сказав, негіднику. явною суперечливістю цих слів. Олівер простодушно витрішчився на містера Бамбла, але той, не давши йому висловити подив, одразу завів його до сусідньої кімнати. Це було просторе приміщення з великим вікном. За конторкою сиділи двоє старих джентльменів у напудрених перуках. Один читав газету, а другий, крізь окуляри в черепаховій оправі, розглядав якийсь клапоть пергаменту. Містер Лімкін стояв перед конторкою по один бік, а містер Генфілд, всяк так по-другий. У кімнаті було ще два чи три кремезних чоловіки в чоботях. Старий в окулярах врешті закуняв над пергаментом, і коли містер Бамбл поставив Олівера перед конторкою, на кілька хвилин запала тиша. «Оце той хлопець, ваша честь!» – мовив містер Бамбл. Старий, що читав газету, підвів на мить голову і смикнув другого старого за рукав, після чого той прокинувся і спитав. – А то це той хлопець? – Той самий, сер, відповів Бамбл. – "Оклонися судді, любий мій. Олівер схаменувся, і якнайчемніше вклонився. Роздивляючись на наподрені перуки суддів, він зачудовано міркував, чи всі вони народжуються з такими білими кучерями на голові і чи не завдяки цьому стають суддями. «Так-так», – мовив старий джентельмен, «отже, він любить трусити сажу?» «Про це він тільки і мріє», – відповів Бамбл, і нишкому щіпнув Олівера, щоб той не надумав заперечувати. «І він хоче бути сажотрусом?» – запитав старий джентельмен. «Ваша честь, та якби ми завтра приставили його до якогось іншого діла, він би відразу утік», – відповів Бамбу. «Ну, а цей чоловік, що бере його в науку...» Ви, сер, ви будете добре ставитися до нього. Годуватимете його, ну і таке інше, запитав старий джентльмен. Казав же, що буду. Значить, буду, понуро проборчав містер Гемфілд. Мова у вас груба, мій друже, але здається, ви людина чесна і щира мовив старий джентльмен, повертаючи окуляри до претендента на винагороду за Олівера. Мерзенна пика цього чолов'яги була виразно позначена тавром жорстокості. Але суддя давно вже втратив ясність зору і майже з дитинів, а тому природно не помічав того, що впадало в око іншим. "Гадаю, що так, сер", криво посміхнувся містер Гемфілд. "Я в цьому не сумніваюся, мій друже", сказав старий джентльмен, міцніше притискаючи окуляри до перенісся і шукаючи очима чорнильницю. То була вирішальна мить у житті Олівера. Якби чорнильниця стояла там, де сподівався побачити її старий джентльмен, він умочив би перо, підписав угоду, і Олівера відразу повели б геть. Та, що чорнильниця стояла в нього під носом, суддя ясна річ не побачив її. Шукаючи далі, він випадково звів очі і вгледів бліде перелякане обличчя Олівера Твіста, який, не звертаючи уваги на грізні погляди і щепки бамбла, дивився на гидку пику свого майбутнього хазяїна з жахом таким неприхованим, таким явним, що не помітити його не міг навіть підсліпувати суддя. Старий джентльмен облишив шукати чорнильницю, поклав перо і перевів погляд Золівера на містера Лімкінса. Який, прибравши бадьорого безтурботного вигляду, сам готувався понюхати табаки, хлопчику. мовив старий джентльмен, перехилившись через конторку. Олівер здригнувся. Нічого дивного в цьому не було, бо голос судді прозвучав лагідно, а незнайомі звуки всіх нас лякають. Тож Олівер затремтів усім тілом і залився сльозами. Хлопчику, знову мовив старий джентельмен, ти якийсь блідий, схвильований. У чим річ? Відійдіть від нього, бідле, сказав другий суддя, відклавши газету і зацікавлено нахиляючись уперед. А тепер, хлопчику, поясни, в чім річ. Не бійся. Олівер упав навколюшки і, молитовно склавши долоні, почав благати, щоб його знову замкнули до темної кімнати, щоб заморили голодом, щоб побили, щоб убили, коли їхня ласка, але не віддавали цьому страшному дядькові. «Ну», – вигукнув містер Бамбл, красномовно здійнявши руки і закотивши очі. «Ну, надивився я на своєму віку на підлих безсоромних сиріт Олівере, але ще не бачив такого лицемірного. Припніть язика, бідле!» звелів другий суддя, коли містерові Бамблу забило дух на останньому слові. «Даруйте, ваша честь!» перепитав містер Бамбл не вірячи власним вухам. «Це ви до мене?» «Так, до вас. Припніть язика». Містер Бамбл от подиву закам'янів. Йому, парафіяльному бідлові, наказано припнути язика? «Та це ж моральна революція!» Старий джентльмен в окулярах у черепаховій оправі глянув на свого колегу. Той виразно хитнув головою. Ми відмовляємося затвердити цю угоду, мовив старий джентельмен і відкинув обі клапоть пергаменту. Сподіваюся, пробелькотів містер Лімкінс. Сподіваюся, що на підставі нічим не підтверджених свідчень малої дитини судді не дійдуть в висновку, ніби парафіяльне керівництво допустилося якихось похибок у своїй роботі. Суд не має наміру приймати будь-яку ухвалу з цього питання, гостро відказав другий суддя Відведіть хлопчика назад до робітного дому і ставтеся до нього по-людськи. По-моєму, він цього потребує. Того самого вечора джентльмен у білому жилеті висловив свою цілковиту і непохитну впевненість у тому, що Олівера не тільки повісять, але й вительбушать і четвертують. Містер Бамбл зачудовано похитав головою і похмуро сказав, що бажає Оліверові одного, щоб той уникнув пекла. А містер Гемфілд докинув своє побажання, щоб Олівер колись потрапив такий йому до рук. І хоч містер Гемфілд майже в усьому погоджувався з бідлом, всі їхні побажання були, очевидно, цілком протилежні. Наступного ранку громадян міста знову сповістили про те, що Олівера Твіста віддають у найми, і що п'ять фунтів стерлінгів буде сплачено тому, хто схоче його забрати.